Horrengo ariketa hitzaren ariketa izango da, eta maialen eta hausue arituko dira, lehenengo maialen. Bertxo bat, nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza, tanga. Neska batzuek esaten dutetan gade dotorea. Mutil batzuek ere guztoko dute hori sejantztea. Beste batzuek inkomodoa dela esatkoa. Beste batzuekin komodoa dute oiko, oiko dute esatea Nik ez dut inoiz olakoa jantzi eta gura probatzea